А пък лятното летно, издание на предаването преди всички продължава с едно съчетуването, между темата за гъста и а, темата за правосъдието, от а, дефицитите в наказателното правосъдие, ярко демонстрирани от случая с, с обезобразената с, с макетно нощ, млада жена в Стара Загора, сега към още съдебни въпросителни, този път свързани с правото на Европейския съюз и защитата на околната среда, още една уязвима зона за човешките, административните, корпоративните и управленските безобразия. Какво дава основание на една от най-големите международни природозащитни организации да твърди, че разрешителното на ТЕЦ Малица исток Исток-2» е горещият картоф, който всички институции си прехвърлят? Сега ще научим от Маглена Антонова, директор на Greenpeace България. дордан. Здравейте! Защо наричате «Марица Исток-2» държавен суперзамърсител? А... Спецматици две 2 е най-голямата въглищна централа, но не само в България, ами тук на Балканите. И за голямото количество енергия, която тя има капацитет да произвежда и за използването на лигнитни въглища, които са много лошо качество и имат много големи емисии на серен диоксид, тя има и най-големия дял на емисиите на замърсяване на атмосферния въздух, които идват от целият въглещен сектор в България. И всъщност за нас за това е много важно да се работи в посока как адресираме този проблем, но може да се каже, че още от 2017 година, когато за първи път Ка влезе в общественото пространство, така че тази информация се знаеш отново преди това, че върличните идеи трябва да имат по-строги изисквания, да им се наложат по-строги изисквания, започна да се говори за едно спасяване и безясна без ясна идея как се решава дългосрочно този проблем. за това за нас е общо за прехвърляне на отговорността по този казус, защото започна с това, че министъра тогава на околната се дай водите. Ненадим е, каза, че държата ще направи всичко възможно, за да не спре работа тази централа, което смятаме, че е в... А, отговорностите на Министра на Околната Съдна, може би ми Министра на енергетиката, трябва да се занимава с тази тема. Или социалната политика, заради социалната цена, да. ако а, се променя типа производство също, и заедостта. Също така, да. А, и след това започна едно наистина прехвърляне а, и отлагане все повече и повече времето и всъщност решението в момента на Върховния административен съд, който излезе в... А, а, понеделни, 31 юли е точно това. От, отново отлагане да се вземе решение и може би даже някаква надежда, че до момента, в който излезе финалното решение на съда, може би по други вече причини казуса ще бъде разрешен. Сега, на практика, а, нека, нека да опишем а, етапите и процесите на това дело. Делото е започнато от вашата организация заедно с Сдружение за Земята. Точно така, да. А, и засяга, всъщност, замърсяването на въздуха от производствената дейност на тази. Става дума ли? конкретно за разрешителното на централата. Всички въглешни централи в България и други инста... инду... големи индустриални инсталации, които имат някакъв вид а, емисии, тя да получат а, комплексни разрешителни, така се казват, uh -huh. от изпълнителната агенция полковна среда. В тези разрешителни се описват а, много подробно всички условия за това, какви трябва да са лимитите на замъсяването, което идва от тях. Става дума за замъсяване на въздуха, води почви управление на отпадъци управление на шум. Всякакви такива елементи са част от а, това разрешително. И това, върху което обаче ние се фокусираме е серният диоксид и живакът. Защото това бяха две, двата замърсителя, токсични, както знаем, а, за които на, а, през 2018 година, края на годината, изпълнителната агенция по консреда а, среда реши да не изисква по-строги условия към, към тази централа, а после и към други централи в Маришкия басейн. Тази просто беше първата, а, които, което означава, че те ще продължат да, не, да, да работят по начина по който и до преди тази година, а преди 2018 са работили. И съответно ще продължим с а, едно, да, да сме свидетели на едно замасяване, да сме, да последиците от него да, да бъдем така потърпеши от него и за нас това е проблем, защото смятаме, че тази индустрия, тя, ако трябва да се развива в посока или да се инвестира в нови технологии, за кои, в кои, които да помогнат за намаляване на емисиите, или да се изработват планове, стратегии, как да се намалява генерално това производство, защото вече има альтернативи, които могат да го заменят. Ще поговорим след малко за альтернативите, но аз се връщам на този съдебно-процесуалния характер на, а, на темата. След решението на Върховния административен съд от преди два дани на 31 юли. Какво според вас обяснява това нежелание на Върховния административен съд да вземе решение по същество, а да се взре в процедура да замени думата живак с думата желязо, например? Да, това беше грешка, която първата инстанция, административния съд в Стара Загора, беше направил 40 пъти в решението, което е много голям. Или по-скоро фрапантен, бих казала, фрапантна грешка, която и Върховния административен съд отбелязва че, много, точно така като грешка. И на базата на това. А, е тя друг... невинна грешка ли е? Тоест .е. грешка от а, незнание или грешка от, а, от корупция? До голяма степен, по-скоро впечатлението, тъй като и присъствах и на заседанията, които се случваха в а, Стара Загора, по-скоро беше на незнание и на много голямо неразбиране на тази все пак сложна тема. Разрешителни по какъв начин а, се разпространява, понеже имаше много дискусии за това как се моделира замасяването, защото а, на базата на това всъщност се оценяваше какви са ползите от намаляване на замасяването, какви са разходите от това намаляване на замасяването. И съответно тя ще се изчислява какво е количеството замасяване, което се опитваме да. Добре, т.е. сложни химико-математически реалности, абсолютно. които трябва да се имат предвид от съдебния състав. А, и говорим за експертиза, която някъде там а, също може да бъде подвеждаща, по подобие на това, което видяхме в наказателното правосъдие и случая с младата жена. А, ли? можем ли да правим подобни аналоги? според вас? Малко ви впускам в друга тема, а, но тъй наистина се опитваме да разберем но, не съм запознат с детайл с нито с наказателното право, нито с конкретна експертиза в този случай, но със сигурност да а, не е еднозначно, не са еднозначни заключенията в а, конкретно в техническа експертиза в такиш, която така, ясно, това... ние имахме да. даже накрая се наложи да имат и тройна експертиза, имаше и допълнителни свидетели, които по чуто му в върховния административен съд накрая смята че тяво да бъдат призовани като технически експерти, а не като просто обикновени свидетели. Така че наистина имаше много елементи, наистина казуса е много сложни. Което също говори, че може да има някакви процесуални грешки, ако вместо като технически експерти те са призовани в някакво друго качество. Така ли е? Да, това твърди. Т това е оценката на Върховния административен съд, че всъщност първата инстанция не е преценила добре как да ги призове тези свидетели. Тоест, общо заето, Върховният съд е критичен към първоинстанционния съд. Да, но на. Така, на... Uh, как да кажа, много повърхност на много повърхностно ниво бихме бих казали, защото ако наистина има притеснения за това, много подробно Върховния административен съд също дискутира фактите, доказателствата, които са били uh, обсъдени и стига вместо сам, самия състав на Върховния административен съд да финално да. Отсъди, казва, връщаме го за дообсъждане от първата инстанция. Да, и това всъщност свърли съмнение, защото излиза, че вместо да се движи към последната инстанция, която да вземе окончателно решение, това връщане обратно назад може на някой да му заприлича на абдикиране на правосъдната система. Именно, да. И бавене на топката. Точно така, защото от сме виждали, без да правя отново, не са идентични, никога не са идентични казусите, но сме виждали как Върховния административен съд е способен да вземе решение по същество А в други казуси. И затова по-скоро ни навява такива мисли, че има нежелание поне на този етап да се вземе решение. В крайна сметка, накрая пак ще се върне до него. А добре, какво на практика се случва с основного решение на Европейския съд? И а, до каква степен българските съдебни власти го взимат предвид, връщане на, назад, има ли отстъпление? Те от, го цитират дословно. Право? Всъщност го цитират дословно в а, своето решение. Съгласяват с, с него, но не действат по, по инструкциите, които а, са дадени от съда на Европейския съюз и така, оставят на първата инстанция да. Да разчитам тези неща. Тоест, това а, класически може да бъде употребано като нещо като баскетболно дриблиране а, и връщане на топката в а, така ниската зона. Да, да. А На отсъждане на това какво е право и какво не е. А, по отношение на околната среда, с какви са здравните последствия за хората от това? Това, което ние виждаме а, и сме правили наши изчисления, а, например, в периода от 2016 до 2020 година, когато е хубаво да се има предвид, че има едно сравнително намалено производство а, за Различните економически фактори, които също тогава точно съвпаднат, това и с COVID-кризата и, а, с едно, генерално намаляване на а, активността на економиката, а, правихме изчисления в началото на годината с помощта на един център за изследване на чистотата на въздуха а, и а, развитието на чиста енергия. Всъщност стигнахме заключение, че за този период от всички въглишни централи, замасяването е довело до близо 12 милиарда евро в. В, в, в здравни разходи. Uh -huh. а, или а, близо 3000 случая на преждевременна смърт а, като, като последица от това замасяване. Това от всички въглищни централи, не само от Тецмарица Исток 2, но предвид, че тя е с най-големия дял, може да се каже, че ли, тя има много голям принос към. Тези. Сега последно, за да си изясним какви са указанията на Съда на Европейския съюз. Какво всъщност ни казват те с това решение? Две неща може да се, така най-общо да се каже, че те казват. Едното е, че трябва да се вземат всички а, научни други фа, а, факти, свъзани с, а, и други факти, свързани с замасяването, включително кумулативния ефект в а, района. Тоест не може да се гледа само замасяването от тази централа и ако тя. А, влиза в нормите, може да и се даде разрешително. Трябва се видят всички останали централи в този басейн, плюс битовото замасяване. Там също има населени места, които го причиният. Това е едното нещо. И второто, което те казвате, че тя да се откаже такава, такова изключение от правилата, ако а, това изключение би довело до а, принос към замасяването и, съответно, не спазване на ако има някакви други инструкции в района, както има програма за качество на въздуха в Гълбово и тя и тези, това изключение против речи на мерките, тогава не би трябвало да се дава това изключение. Сега ние водим този разговор. А, на практика ден след като енергията от а, възобновяеми енергийни източници мина производството на, еле, а, на електроенергия от а, АЕЦ и от въглищни централи. А, имате ли отговор госпожо Антонова като директор на Greenpeace България? Какво трябва да се случи, за да се осъзнае този факт? За, за сигурност, това, което трябва да случай, да, да, ясно да си признаем и да си кажем на себе си, че а, трябва да се върви в посока промяна. Тоест не можем да оставим нещата, както са сега като Статукво и това, което се случва с въгличните централи в момента, те е са оставени да, да се справят с ситуацията и съответно, а, когато тя е благоприятна, те са в добро състояние както беше кризата цените в Европа, и, но и когато е в а, сегашната ситуация в която няма толкова високи цени те, са на, те работят на абсолютна загуба. А, за мен наистина това, което трябва да направим е ясен план. Тежко ще е, наистина няма да са всички много щастливи от това, защото ще е промяна и ще е промяна, която носи със себе, със себе си несигурност, наистина несигурност за работните места в тази гора, но има много предвидени, ам, така като спасителни пояси, ако може да се каже, които да помогнат този преход да не е толкова тежък. И всъщност за, за мен това е наистина ясно осъзнаване, че тя да се върви в някаква посока напред. Сега също вчера излезе а, едно изявление от Министерството на околната среда и водите по повод Мненията, че директорката на Рио Севест Таразагора е уволнена тъкмо, защото е отнела разрешителното за Брикел. Съмнения впрочем, изказани на глас от бившия министър на околната среда Борислав Сандов, и искам да цитирам изявлението на МОСВ. Според него, директорката на Рио Савест Таразагора е освободена на основания на резултатите от проверка, назначена с заповед на министър. И тази проверка, извършена от инспектората на МОСВ, е установила не спазване на законови разпоредби, провеждането на конкурси за назначаване на държавни служители, антикорупционното законодателство и процедурите за налагане на административни наказания за нарушения на екологичното законодателство. Край на цитата. Имате ли, имате ли коментар по, по този сюжет? Защото наистина много тежко звучеше обвинението от бившия министр на околната среда Борислав Сандов за това, че всъщност човек, който е спрял Брикел, сега е уволнен от новия министр на околната среда. Много е неясна ситуацията, защо точно сега се случва, но конкретно тази регионална инспекция а, ние сме коментирали многократно и с тях, те да имат нужда да имат отделни служи, служители, които да се занимават точно само с тази централа, защото дня непрекъснато излизат нерегламентирани а, емисии, се вижда, не е трудно да се разбере, хората в гълбово непрекъснато подават сигнали. И а, в регионалната инспекция няма капацитет да се занимава изцяло само с тази защото имат и други а, обекти, с които трябва да следят а, дали да се изпълняват а, нормите. И всъщност а, за, за нас това е много голям проблем, защото когато се наложи тази мярка миналата година, тя беше обжалвана и в момента продължава да тече едно за нас а, безумно дело, в което се а, приеха безкрайно големи количества а, въпроси, свързани с експертизи, които трябва да се... Които нямат нищо общо с казо, само и само отново да се протаква и да не се взима решение за това, че всъщност е наложена мярка за конкретно нарушение, което централата не е направила, не е изпълнила дадени условия. И всъщност а, това е едно за мен безсилие да се даде тази власт на регионалните инспекции, която се вижда, че има нарушения, а, те да могат да прилагат правото, защото иначе се връщаме на съда, който казва, ами... Комплексното разрешително е окей okay, или не е okay, окей, обсъждаме го, значение. после прилагането е в регионалните инспекции. Затова смятам, че работата на директорите на тези регионални инспекции е изключително трудна в тази посока, защото те са буквално поставени между чука и наковалнята, защото от една страна хората се оплакват за това, което се случва, а остана институциите не помагат за разрешението на проблемите. Благодаря, Мигана Антонова, директор на Greenpeace България. Благодаря.